Найгірше, як наші еміграція знудить, як стане цапки. Бо вже має доста ампрезів у Академії, це Бенкетів, де то ні початку, ні кінче, не видку. Ано, спитайте когось? А от? Ідете на банкет? Не йду. О, а то чому? А де я годен. Де сидіти кілько годин за столом? А де я годин третій раз ту саму курку їсти? А де я годин віслухати, як головний безсідник говорить щось з паперу, женична сали не чути, бо майк ще попсув і не функціонує? А де я годин стерпіти, як представляю, цілу президію, фурт того самого Жив його, знаєте, сім разів зі Стрия, п'ять разів з Львова, шість разів з Мінхену, а сто разів ще десь звідки. Або де то, -то годен слухати фурт того самого салюніста і байритону, або салюністку, жив сукенці від підлоги аж по шею. Та де-то годен слухати, як молодість читає вершики у тім, як козаки вибігали з зеленого бараку, аби собі на степсах погуляти. Або слухати, як зеленькою тарелями, акурат тоді, як пан редактор читає ружні привіти. Найбільше від тих, що сидять, як будь там на салі, у президії. То так у нас, а як у вас, то не знаю. А во, пише мені мій краян, живних в них теж таке саме, запросили говорити на банкеті одну дуже мудру лейді. І як зачела, то та лейді читати написане, то читає і читає і кінчане витко. То де другі жінки порозумілися на мігі і зачели одна по-другій ставати іти попри неї до виходка. Ідут, ідут, що єдна туди, то друга назад. Іде так шехта за шехту, а йде якби ніч. Читає і читає. Квадранц читає, другий читає, а десь на третім скінчила. Замкнула зошит і щіла. А тим жінкам, же акурат верталися з виходка, показала знаменний язик. Насале вдарили браво, але ніхто не знав, чи то ті же читала, чи то тим же йшли з виходка. Так то є з тими банкетами, що нарід бунтуєся бо має доста. А як і хтось і піде, то так, як співаєшся, і ще не умерла. Жи йшли діди на муки, підуть і правнуки. То то всі не добре, але що мають робити то ті, що ампрезами утримують школу, що вже ледве дихає? Всі ще журять, і, на ну, пан отеч ходить по плібані і кажуть, не журіться, браття і сестри, я ту щось таке встружу, що нам школу поратують. І встругали. В суботу стали перед радіумом і дали таке оголошення. «Дорогі браття і сестри, будемо мати банкет. Але такий, якого ще щвіт не видів, найперше не буде спізнень. Потім не буде жадної промови. Потім не буде жадної презентації президії». Потім не буде президії, не буде привітів, не буде ані капелі, ані тримбіти, не буде національних данчів, не буде декламації, не буде ні живого, ні мертвого образу. Не буде манделінової оркестри, не буде жодного шпівання, не буде ані передного, ані задного слова, не буде фортеплянової кропки, не буде тогорічної курки. Так отець говорить, а люди слухають і похитують головами. Бо що то буде, женич не буде. А на кінці пан отець кажуть, для вашої вигоди, браття і сестри, ми так постаралися, що як купите тікет, то навіть не мусите йти на банк. І що гадаєте? Нарід кинувши купувати тікета, що не встигали друкувати. А як далі було? Банків ще дуже, і всім ще сподобало. І тим ж були, і тим ж не були. Я не годин був допхати ще до середини, вернувші, і теж ми ще сподобало. А що там було, не скажу, бо м не видів. І кілько там того ж не було, насправді було, не знаю. Єдно знаю, що людям ще сподобало. А то ж тудеренці.